Na mdugu wa mtazamaji wa mduguru TV Kama nilipo kwa hindi kwa mbareo Nita kuyonyesha chupa Epo nilipo ingia katika chupa Hii ni chupa yetu Kama nilipo ni chupa ya maji kabisa Jila wa Na hili ni epo letu Na chupa yetu ni hii Ni chupa ambayo ya maji safi. epo hari ya katwa. Kama nilipo ona mti Kuhu ni mti tombo ni uchomeka Nataka nilingize katika Hii chupa wote nini mkiwa mnaona bila chenga Emiwasamanga raivu bila chenga Ndugu mtazamaji Mwenyezi mungu na vipaji Mwenyezi mungu na makarama Tumejaliwa na makarama haya Tujetua koe watu, tujetua ponye watu Na ndomana tunajitahidi kuonyesha kuonyesha vitu vile mara ili at pasi basi wewe ambaye unotazama kipindi uwe unafahamu kabisa kwamba kumbe katika dunia kuna viumbe ambao hawaonekani wanaweza kufanya jambo lolote bila we mwenyewe kufahamu tujiulize kitu kimoja kwa nini mwanadamu huu anatolewa usiku bila we mwenyewe kufahamu anakwenda kufanishwa kazi na anarudishwa bila kufunguliwa mlango bila kufanya chochote hawa viumbe wanaingilia wapi na ni kuna siri ndani ya viumbe hawa? Na kitu gani kinachomfanya mtu kutoka kwenda kufanya kazi semende haliakuwa mwili wake unabaki ukiwa huko Uko pale chini. Sasa mimi leo ninakuja kutoa mfano wa hili epo alafu nitakuja kuelezea kwa nini wanadamu wanatolewa usiku kwenda kufanyishwa kazi alafu wanarudishwa Pasipu wewe wengine ulio kwa pembeni yake kufahamu na ukishtuka uendwa kukukuta mwili wake huko pale. Kuna siri gani hapo? Nitakuja kuelezea. Tuendelee na tufate Kipindi kama kawaida. Sasa epu hili hii ni chupa na ifungua kama bado tunavyoona nimefungua chupa yetu ya kufunia na kuweka pembeni ili hepo, kama mnavoona Ukilingiza kwa nguvu ya kawaida hivi Utoweza kuingia kwa sababu hapa ni mdomo wa chupa. Haiwezi ikaingia kwenda popote. Kwa mdomo wa chupa ni mdogo lakini pia epu ni Sasa mnachotaka ukifanya Hii pete nilisema pete Yenye wa wakunyanyua vitu bila we mwenye kufahamu Sasa hii pete ya tembo naitoa na iwe na kakembeni Ninachukua pete yetu ya tiba Yenye wa kuingiza Yambu lorote makarane Unataka kumtigia mtu yuko mbali Sasa unataka umuingizie nguvu katika mwili wake Bila yeye ye kufahamu Unatumia njia gani ndipo tunandaa picha ya yule mtu Tunandaa vitu vyake Baata vitu vyake tunaitumia hii pete ambapo pete yetu sisi ni hii yenye vito ya tumbahali hii pete unaivaa mkono wa kulia kidole hiki kutoka kidogo kinakuja hiki kidole kingine baada ya hii pete tayari hapa iko tayari kwa ajili ya kwanza kufungua mlango ili hili epo ingie twende pamoja huku na pete zingine ambazo ni simba pamoja na fuvura mtu nitafika mlango wangu wa chupa kutengeneza kiza kwenye huu mlango ili hii pete ya kwa niaba ya tunda ndani bila ya wewe kufahamu kwamba limeingiaje sasa twende pamoja apple ni hili hapa tunaona wote pamoja sasa tunaliingiza hai kama kama tunaingiza jamani hili hapo hepo ndani ya chupa Ewa nimeshaingia tunakwenda wote taratibu tuangalie tunaangalia hepo letu hilo linakwenda ndani linaingia ndani tunakwenda ndani tunaingia ndani laliach ndani paka ndani kabisa eh hapa tayari mkonangu umefika mwisho wa mla wa uchupa na aliachia hepo langu sasa liko ndani ya chupa kwa uwezo wa Mungu na baraka zake hili ya, ni hepo ambayo tayari limeonekana ndiko ndani ya chupa. Sasa kama una uwezo fanya kazi hii. Ingiza wewe unazo unaweza kukaa miaka 10 bila kuingiza. Sawa. Kwa hiyo ni ipo tayari ndani tunatakiwa tulitowe kwa nguvu ya hii pete. Tunatakiwa tulitowe ndani ya chupa, tulirudishe duniani. Tumeshaona sasa mwanadamu tumeivuta nafsi yake tumeitia ndani ya chupa. Sasa nafsi ile imeshafanywa uchawi. Mtu huyu amerogwa, mambo yake imefungwa kwenye chupa. Hapa tukisema tunafunga hufuniko, tayari mtu anakuwa yuko ndani. Waganga watangaika kutafuta nafsi ya mtu kwenda kumtibu watashindwa. Watafanyaje sasa? Inatakiwa patikane mganga mwenye uwezo wa kuweza kutoa kifungo kilichokuwa ndani ambacho kimezibitiwa kwa ajili ya njia za uchawi hasa kama huu inatakiwa sasa upatikane uchawi wa kuweza kutoa huu uchawi ndani ya mwili kuurudisha duniani kumfanyia matibabu huyo tunafanyani tunakwenda kulitoa ipo katika chupa tunafungua chupa yetu kama kawaida hiyo hapo tukishafungua chupa yetu tunatumia tena nguvu yetu ile ile tuliyotumia huko kuirudisha unapotaka kutibu uchawi lazima uwe na uchawi iliweza kutoa uchawi tunaendelea kufunga kutafuta mkiza kwa ajili ya kutafuta anilete haya tunaingiza kidole chetu kutafuta pete kutafuta mti wa ugon ehem jamani haya sasa inaomba mdilete vuta uta mzee naomba naomba naomba huko kongo hapo panda panda panda panda panda panda panda panda jamani haya tunda letu Hiro hapo, hiro, hiro. Tundaletu, tumeritowa. Kama unavona, epu alijakatwa. Na hali na chuchote, na chupaitu bado yulaki kwa sarama. Hamna shida, kwa hiyo tunaomba. Uhata wa Mburu TV. Tunasema uchawi, tunafahamu. Tunagini uchawi. Kama unawwezo, joro ni jadibu. Kama unawwezo, joro ni jadibu. Samani, dopta. Kiwoko. Naomba ni kuulize swali. Sawa. Ili hepo, ululitoa umu. Linaza likariwa na binadamu mginge kwaida. Ao ndo ulisha kuwa na mambo tena ya kimi ujizeme ujizeme ujizeme. Ili, ili nariwa, kabisa tena nalichomuwa minte sasa hivi. He? Eh? Hiyo. Mlebo. Kama wawona. Nge hepo tuuli na nitunda nakula. Ko halina na shida. Na unikukatae kidogo ulionje? Ah, hapana hapana dokta. Hapana hapana dokta. <laughs> ah, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tulikuwa injula kula, lakini tumelitumia nguvu ya majini kwa sababu tunasema Mwenyezi Mungu ameomba majini, ameomba matunga, kwamba yeye Mwenyezi Mungu anajua ana uwezo kuomba majini na yeye ana kuomba kila kitu katika dunia hii. Sisi wanadamu tumejaliwa nguvu za hawa majini. Tunawaongoza majini hawa. Unajua jini unapomuongoza anakutii kwa jambo lolote unaloikusudia wewe kisipokuwa wengine wanatumia majini kuwapelekea kwenye ubaya. Sawa? Na ndio wengi katika upande wa matibabu. Unaweza kutaka kumtibu mtu lakini ukashindwa na dawa ni zile zile zenyewe. Kila kila mnachokifanya yule mtu afanikiwe. Kwa nini? Kuna nguvu ya uchawi imeingia ndani yake. Kinachotakiwa sasa wewe kama mwanamama ambaye unajua kabisa huyu mgondo ametibiwa amelogo uchawi fulani. Tumia nguvu uliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, nguvu ya majini ambao unaongoza. Kuendelea kumtibu yule mitu pasipo kumunguza mingu wake, aiza kumupanye Gamble Hotel. Kupanda basi zina zokuenda kisaki, ulizia ya wambia tunatandumimi na shuka tambu, kwa doktor Lakini kwa wale ambao unakunja la Islam ofisi yangu hiko Gungorangoto mzambarauni, mimi sina mawakawa wote huko nje nimemawakala wangu na wasaidizi wanne kuna msaidizi wangu mmoja ambaye ndo kwenye kitengo cha simu lakini mwingine msaidizi wangu ni wa kike yupo katika mapando wa matibabu lakini kuna wasaidizi wawili wa Komorogoro ukifika Morogoro, morogoro utohudumiwa ukifika Dar eslam Salaam